Az elmúlt néhány héten elhangzott beszélgetések akkor kerültek rögzítésre, amikor még csak, még csak a maxradio.hu online rádióban volt hallható, a Fresh Choose Extra, tehát a Spotify-on, a YouTube-on még nem voltak elérhetők. Júniusi utolsó beszélgetőtársam Ádám Imre Masszőr furcsán, normális fazon volt, és most az ő kérdésére válaszol... Dr. Gyuris Petra, pszichológus, tanulás módszertani tanácsadó, szia! Szia, Zoli! Az ő kérdése ez, van-e példaképed, vagy volt-e példaképed valaha? Fú, több példaképem is volt, nagyon jó a kérdés. A, az általános iskolában a kémia tanárnőm volt a példaképem, Szép is volt, meg okos is, meg nagyon kedves. Aztán egyetemista koromba vereckei professzorul, aki a mentorom volt, illetve a mai napig a, a mentorom. Öt nagyon csodáltam a tájékozottsága, a hihetetlen, mély és széles körül tudása, és a rendkívül karizmatikus előadásmódja miatt. Illetve amiatt, hogy nagyon fantasztikusan ír, és úgy képes írni, képzeld el, hogy mondjuk egy Match szünete közben is lehet tud írni hmm. és folytatni a könyvét még nagyon magas szinten. Hát ez számomra elképzelhetetlen, ugyanakkor nagyon csodálatra méltó, a sok csodálatra méltó tulajdonsága közül megválaszoltad a következő két kérdést is, mert hogyha van, azt mondtam még Imre, akkor ki és miért pont ő. Köszönöm. Neked is lesz egy ilyen feladatod, hogy a következő beszélgető partnerem feré majd egy kérdést, de majd, majd, majd, illetve a szokásos másik, ami erről szól, mit kérdez, te mit kérdeznél magadtól, de nem most, majd a beszélgetésünk végén. Doktor Jó. vagy. Mindig érdekel engem az, hogy ki miért és milyen doktor. Mi az, hogy doktor nálad mit jelent pontosan? amiből doktoráltál? Ugye én pszichológus vagyok, és az én doktori fokozatom, a PHD, az a Filozófia Tudományok Doktora címből jön, amihez ugye tartozik maga a pszichológia is, úgyhogy én a pszichológia doktori iskolába jártam, három évig nappal jösszendíjas hallgató voltam, és az én tudományterületem, amiből doktoráltam, az az evolúciós pszichológia, és wow. a doktori témám az a párválasztás volt, két rivális párválasztási mechanizmust teszteltem, ami aztán nagyon sokáig kísérte a tudományos karrieremet, egészen a habilitációmig, ami 2022-ben volt, és azóta elköszöntem ettől a témától. Szoktam mondani, hogy azért is, ugye van ebben valami igazság, hogy mindenki azzal foglalkozik, vagy nem véletlen foglalkozik azzal, ami érdekli, vagy ami így bizonyosan elakadást jelent számára. Úgyhogy amikor férhez mentem, akkor utána már nem volt annyira izgalmas ez a téma, de ennek a csapás irányában foglalkoztam tovább, így a párválasztási mechanizmusokat kutatva, de kicsit eltérve az eredeti koncepciótól, és akkor ezt teljesen rezártam egy pár éve. Úgyhogy Tudományos fokozatom van, innen jön a doktor. Ilyen csúnya módon én senkiből sem készülök fel relatíve, nagyon minimálisan. Találkoztunk egyszer, annak idején, nagyon-nagyon régen, hát most mi a nagyon régen, neked nem olyan rég, mert most leszel 18, mindig ezt mondom, hogy a hölgyekkel kapcsolatosan, de hogy ez kb. 20 évvel ezelőtt születésed előtt kettővel történt, azt hiszem, körülbelül ugye, annyi évvel ezelőtt Igen. találkoztunk. Igen, Mégpedig Balatinesz Mártával kapcsolatosan említetted, hogy ez hogy is. Mondd el, nagyon röviden, kérlek. Egy baráti találkozó keretében találkoztunk, ahol nagyon jót beszélgettünk. Ennyi elég Úgy volt. Ennyi elég volt ahhoz, én is, nekem is rémlik, de ennyi elég volt ahhoz, hogy Balatinec Mártán keresztül, aki ugye többek köztfoniáter, és vele is beszélgettem már, egy jót, szerintem legalábbis, ő is ezt mondta, szóval rajta keresztül, és megemlítette a neved, és amikor én megtudtam, hogy pszichológia, illetve amit még boncolgatnék nagyon sokat, tanulásmódszertani tanácsadó vagy. Na, innértől kezdve felkaptam a fejem, és azt mondtam, hogy mindenképp szeretnék veled beszélgetni. Szóval köszönöm. Köszönöm Földöttál. szépen, Zoli, számomra, ez megtiszteltető, hogy megtiszteltetés, hogy kíváncsi vagy rám is, meg a munkámra is, főleg ennyi évtávlatából. Én abszolút, én egyéb iránt azt fogalmazom meg nagyon sokszor, amikor idézőben teljesen mindegy ki az, tehát hogy egy indiai, egy angol, mongol, japán, magyar, hogy amikor elkezdi elmesélni, picit beszélgetünk az életről, elkezd elmesélni valami sztorit, és akkor hopp, mond valamit. És akkor azt mondom, hogy úristen, hát szerintem mindenkinek teljes mértékben totál érdekes az élete. És ha ezt még el is tudja mondani, tudunk beszélgetni, az teljesen rendben van. Nekem feldobtál jó néhány dolgot. Azért mondtam, hogy csúnya módon nem készülök fel senkire, mert annyi információt adtál Most már hogy szerintem ezzel végig tudjuk beszélni az egy órát, végig tudjuk pörgetni, és akkor ugrálok. De mielőtt kanyarodjunk egészen vissza, a gyermekkorodhoz, mindenkinél szeretek egy picit ott vájkálódni. Most mi jut eszedbe gyerekkorodból? Azt, hogy nekem jó, nagyon jó gyerekkorom volt, én nagyon jól, vagy szívesen emlékszem vissza, és kellemes élmények töltenek el a gyerekkorommal kapcsolatban. Én Szegeden születtem, a szüleim kistelken laknak ma mai napig, ez Szegedhez közelebb van a kiskunfél egyháza irányába az E5-ös út mentén, és azért nagyszüleim onnan 15 kilométerre raktak a Tiszához közel bakson, ugye Opusztaszár után csongrált fele az első kisebb falu baks, és a gyerekkorom jelentős részét a nagymamáméknál töltöttem, ami azért is volt különleges, mert hogy abban az utcában nagyon sok velem egykorú gyerek lakott, úgyhogy én átélhettem a nyári szüneteknek a bandázásos mm. fantasztikumát, Dél előtt úgy nézett ki, hogy nagymamám tanított bennünket főzni, illetve a házi munkát végeztük a hugommal együtt. Mindig be volt ozt, hogy egyik nap az egyikünk segít főzni nagymamámnak, másik nap a másikunk. A hugom emiatt egyébként rendkívül jó főzés nagymamámnak. Az ízlés, illetve az ízvilágát viszi tovább számomra elképesztő módon. Velem azért annyira nem sikerült megszeretetni a főzést. Kérdeztem Ö volna hirtelen... Hogy lenni, hogy van. Nem, mert ez egyébként szintén nagymamámhoz köthető, egy nagyon praktikus, nagyon-nagyon egyszerűen nagyszerű asszony volt, aki hihetetlen praktikumokat tudott szörténnek számomra, így a házi asszonyoknak a, a mintaképe, aki így a semmiből is varázsolni tudott. Tehát nagyon tűzőpattant asszonyság volt. Hát én nem voltam azért ilyen gyerekként sem, sőt egy kicsit ilyen ügyetlen, csetlő, botló gyerek voltam, és például nem bírta elnézni, hogy én, ahogyan én keverem a levest, vagy a tésztát, vagy valamit, és akkor mindig mondta, hogy inkább engedj oda, nem bírom ellenézni, ahogy csinálod. Jó, vagy. Tehát Tocskos nem akkor... adott hátulról, hogy miért nem úgy kevered? Ettől függetlenül főzök, ha nagyon muszáj, és nem is főzök annyira nagyon rosszul állítólag, de ha lehetőségem van, akkor inkább ezt lepasszolom másoknak, akik nálamnál ezt a feladatot sokkal ragyogóban elvégzik. Úgyhogy itt teltek a délelőttök, délután volt egy kis csendes pihenő, amikor is olvastunk, és akkor délután megkimehetünk az utcára, a haverokhoz, vagy ahogy nagypapám mondta, a kollégákhoz játszani, és ott Tollasoztunk, rengeteget kártyáztunk, beszélgettünk, tényleg így az önfelett tinédzserek vagy kisgyerekeknek a, a, az életét élhettem, és ezek nagyon-nagyon jó nyári emlékek. Két kérdést, az egyik, hogy van egy gyermek, neked, nektek? Igen, van két gyerekünk. A lányunk az 14 éves, most kezdjé majd szeptemberben a gimnáziumot, a fiunk pedig 12 éves, ő 6. osztályos lesz. Mennyire tollasoznak és kártyáznak? Szeretnek tollasozni, és szeretnek kártyázni, és a, az én anyukáméknál, az a földön, tehát az ő nagymamájuknál szeretik tölteni ők is a nyarat, és ők is bandáznak, ha már nem az utcában, ahogy nekem ez megadatott, hanem a hugomnak a két gyerekével, akik így nagyon-nagyon jó kapcsolatban vannak. Számukra meg az a nyár, amikor ott lehetnek az unokat esókkal tényleg hetedik, és ez hetekig, és ez hál' Istennek minden nyáron eddig megadatott, és bízom benne, hogy a következő nyarakban is majd így lesz. Így tehát ismerik a tesód főztjét, főztjeit, Ja, mit mondanak? Meg az anyuka remélt, aki szintén nagyon jól főz. És mit mondanak neked? Mondanak-e hogy anya? Vagy ilyen nem volt még? Ó, dehogy nem. <gül> gyermekkor, de, de. a te gyermekkorod azt mondod, szép volt, jó volt. Köszönöd ennyi. A gyermekkor szerinted mennyire meghatározó az emberek életében? Mint pszichológust kérdezlek elsősorban. Meghatározó? De azért én azt nem mondanám ezt ilyen dupla vagy semmi meghatározottságnak, tehát azért azt nagyon gyakran elfelejtik hozzátenni, hogy azért árnyalható egy csomó minden. Tehát nagyon fontosak a gyerekkori tapasztalatok, de lehet őket finomítani, lehet őket fölül írni. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, is, ami szerintem reményt is ad egy csomó szempontból. Tudatosan neveled, nevelitek férjeddel közösen a gyermekeiteket. Mit értünk persze tudatos nevelésen? Ilyenre gondolok, te biztos tudod, lehet, hogy valakinek nem jön, hogy vajon én mit gondolok e tekintetben. Tehát mondjuk megtanítod a pénzt kezelni. És most nem megyek tovább, mert úgyis szeretném taglalni a tanulásmódszertani tanácsadásodat. Szóval tudatosan, avagy sem. Vagy ahogy jön. Tudatosan, és nekem a gyereknevelésben nagyon sokat segít a pszichológiai tudásom. Egyébként legalább annyit akadályoz is, mint amennyit segít, nem ezt gondolom. azért hozzá kell tenni, mert hogy sokszor, amikor forró a helyzet, tehát hogy benne vagyok egy konfliktusra tej helyzetben, akkor nem mindig tudok úgy reagálni, mint hogy azt a nagykönyv szerint kéne, hanem nyilván én is elsősorban ember vagyok, másodszorban nő, sorban anya, és el tudnak vinni engem is így az érzelmeim, amire nem vagyok büszke De az előbb említett minden finomítható, vagy sok minden finomítható támpont jelent nekem ekkor segítséget, hogy minden pillanatban újra tudom kezdeni, és amit elrontottam akár a gyerekeimmel való kapcsolatban, akkor abban nagyon bízom, hogy tudom reparálni azokat a hibákat, amiket esetleg elkövetek. Illetve én tudom nekik azt mondani, kiskorukban is tudtam, és most, hogy nagyobbak, most is tudom mondani, hogy ne haragudjatok, most tényleg nagyon elöntöttek az érzelmek, nehezen tudtam tudom, az indulataimat kontrollálni, vagy igazságtalan voltam, vagy túl kemény voltam, azért igyekszek ilyen szempontból önmagamra reflektív lenni, és nekik is ö, visszajelezni, hogyha úgy érzem, hogy ebben így, Hát nem, nem azt mondom, hogy hibáztam, de hogy nem, nem egészen úgy kezeltem a helyzetet, mint ahogy kellett volna. Így ebben a lelkiismeretfúdás része az, ami nehezebb. Nyilván egy csomó mindenben, amikor meg ugye most már kamaszok, és hát pont olyan kamaszok, ami ennek kell lenniük időnként, kritikusak, meg flagmák, meg van, hogy kemények azért. Ilyenkor tudok venni egy mély levegőt, és emlékeztetni tudom magam arra, amit tanultam, hogy azért ilyen, mert kamasz, és pont ez a dolga, hogy ilyen legyen. És majd, majd elmúlik a kamaszkor, és majd alakul, és majd ha kicsit el is távolodnak, akkor majd vissza fognak találni egy pár év múlva. A te gyermekorod, megint azt mondom, úgy fogalmaztál, jó volt, rendben volt, szép volt. Így tehát te, azt feltételezem, csak jót, relatíven mondom, adsz át, nem tudom, ugye férjeddel közösen, hogyan külön utakat jártok, egy és ugyanaz a nevelési módszer, út, stb. Most ezt tegyük félre, de hogy te ezek szerint csak jót, megint azt mondom, hogy képletesen jót adsz át. Hogy érzed? Hát ezt nem gondolom, hogy mit ad, ad vissza ad a át, tükör? Persze, is. persze, mit ad vissza a tükör? Mit látsz bennük, hogy jönnek szembe? Mert azért ez kor már tényleg az, ami, ahogy fogalmazol te is, hát most már kicsit eltávolodnak, nem úgy mondtad, hogy kicsit pofátlanabb is már, megvannak a határok, túl is lépjük a határokat? Hát nem gondolom, hogy minden tökéletesen csinálok, sőt, nyilván követek el hibákat, igyekszem nem nagy hibákat elkövetni, szoktam mondani viccesen, amikor tanítok az életen, és följön ugyanez a kérdés, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy én is követek el hibákat, meg mindenki valamilyen szinten traumatizálódik, így a saját szülei által, vagy vannak olyan pillanatok, amiket nagyon traumaként esetleg ilyen meg, nyilván ezt próbálom így elkerülni, nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig sikerül, de így mindig biztosan hozzá szoktam tenni, hogy nem baj, ha elkövetek hibákat, akkor egészen biztos fog tudni majd találni nagyobb korukban olyan szakembert az ismerettségemben, akik majd segítik őket ezekből az általam okozott sérülésekből való kigyógyításukban, Úgyhogy ezt így viccesen hozzá szoktam tenni, nyilván azért ennek van egy, van egy ilyen valóságtartalma, és van olyan értelemben, hogy szerintem senki nem tudja tökéletesen csinálni, vagy ha igen, az a, a, az a szívesen elbeszélgetnék, hogy, hogy hogyan. Ó, iszi. sok emberrel kell, hogy beszélges, nagyon sokan tudják, legalábbis <gül> így elmondják, hogy ajánlják most, vagy húzzák a szájukat, hogyha azt látják, hogy a szülő akkor is ott, hogy reagálta ezt és azt a jelenetet ugorjunk a kamaszkorodhoz, mire emlékszel, hogy mit csináltál? Mentél, fiúztál, tanultál, babáztál? Most a gimnazista éveimre gondolsz, Mondjuk, hogy hát, ez ugye tehát, hogy ugrottál, te is így ilyen, ilyen tájban vagy, mint a most a ti gyermekeitek, 12-14, mi, mi jön be, hogy miért választottad azt az iskolát, miért oda mentél? A Pátás iskolába, Kisrák, jártam a második Ferenc Rákóczi általás iskolába, zene tagozatra egyébként. Be, nekünk kötelező volt zenét tanulni, ami egész jelentős része volt az életemnek hát is, koromig. Furujázni tanultam három évig, aztán oboáztam valahány évig, és akkor még itt a kamas vagy a még fuvolázni is tanultam. Apukám rendkívül jó zenész, Hugomban is megvan ez a, a tehetség, én ezt nem örököltem, viszont nagyon jó időszaka volt az életemnek, amikor zenekarba jártam, Fúvó zenekarba, a kis idősebb Rudolf Vándor zenekarba tíz évig, a később a Hugom is csatlakozott, és ez egy nagyon-nagyon jó közösség volt abban a, az időszakban, barátaim nagy többsége, egyébként osztaltársaim is voltak sokan a zenekarba egy jó baráti kör volt, jók voltak a táborok, de szóval az, az, az is egy ilyen szép és jó időszak volt. Aztán elkerültem gimnáziumba Szegedre, a Radnoti Miklós Kísérleti Gimnáziumba jártam biofizika tagozatra, az egy jelentős ugrás volt mindenféle szempontból, önállóság, Egyáltalán az osztálytársaimnak a, a mássága a különlegessége, nyilván általási iskolához képest azért nagyon lenyűgöző, az iskola is egy nagyon lenyűgöző más közeg volt, ahol a tudás érték volt. Gimnázista éveim nagy a teljesítményről szóltak, és arról, hogy fölvegyenek az egyetemre. Ez most melyik egyetem? Mert ez még nem én Pszichológus szerettem volna lenni 12 éves koromtól kezdve, úgyhogy ezért is választottam a biofizika tagozatot, illetve pontosabban a pszichiáter szerettem uh -huh. volna lenni, annak hatással, hogy nagymamámnál a nők lapjában volt egy cikk a hitnózisról, és ezt elolvastam, és ez rám óriási hatással volt, és azt gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy akkor utána néztem, hogy 12 évesen, hogy hogyan lehet valaki pszichiáter, és hogyan dolgozhat hipnózissal, és akkor ugye orvosi etem, utána ugye pszichiáter szakvizsga. A tanulás, azt is tudtam, hogy ennek jó híre volt, hogy a Radnóti gimnázium az egy nagyon jó gimnázium, és hogy abból azért besétálnak a gyerekek, az Orvosi Egyetemre, egyébként az osztálytársaim közül sokan tényleg besétáltak mindenféle külön tanár felkészítés nélkül, mert ugye annyira erős gimnázium volt, emelt szemba tanultok a biológiát, a fizikát, a kémiásk, ugye a kémiát, úgyhogy nagyon sok, nagyon jó orvos volt osztálytársam, van akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, de ez egy országos beiskolázású iskola volt, és tényleg a legjobbak kerültek oda. Én is egy jó Na, jó tanuló voltam az én általános iskolai közegemben, de azért így rájöttem az osztálytársaimat látva, hogy a hozzájuk képest én nem vagyok azért olyan jó, hogy én besétáljak az orvosi egyetemre. Arról nem beszélve, hogy biofizikás tagozatos lévén, azzal kezdtem a karrieremet a gimnáziumban hogy megnyertem egy megyei versíró versenyt. majd pedig biológia és fizika óra helyett történelmi és magyar órán éltem. Mindenki megdöbbenésére, míg a fizika és biológia órákon kevésbé. Nem voltam egyébként rossz tanuló, de nem is voltam. Kitűnött, 4-3-4-6 között mozgott az átlagom, és azért az elég volt ahhoz, hogy az osztálytársaimhoz képest fölfogjam, hogy hát én nem leszek elég jó az orvosi egyetemre, úgyhogy erről nagyon hamar le is tettem az orvosi egyetemet egyetemnek próbáljam, amit egyébként valamilyen szinten bánok, mert nagyon tisztelöm az orvosoknak a nagyon széleskörű tudását, amit így sajnálok, hogy kimaradt ilyen szinten az életemből, és akkor utána a pszichiáterpálya elvetve, és ugye tudtam, hogy attól én még pszichológus lehetek, és dolgozhatok így a hipnózissal, pszichológusként is, és akkor jött az a, a variáció, hogy akkor én pszichológus leszek. Abban az időszakban ugye három helyen volt képzés, Pesten, Debrecenbe és Pécsen, illetve akkor tájt indult Szegeden, nekem esze Ágában nem volt Szegedre menni egyetemre, mindenképpen Pécsre szerettem volna jönni. Nem vettek föl elsőre, ami akkor nagyon rosszul esett, de értem, és hálás vagyok azért az egy évért, amikor is a, hogy ne kalódjak otthon, mert az a szüleim se hitték azért, hogy felvesznek pszichológia szakra, mert ugye 20 pár főt vettek föl Pécsre, tehát elég kevés volt az esélye, hogy bekerülök, és nekem az annyira rosszul esett, hogy nem hisznek bennem, hogy mondtam anyukámnak, hogy jó, ha te nem hiszed, hogy engem felvesznek, akkor itt a pályaválasztási könyv, akkor te jelöljébe nekem valami iskolát. És akkor anyukám bejelölte a Szegedi Élelmiszer Tudományi Főiskolát, ahova egy évet jártam élelmiszer mérnök, hallgató voltam, ami egy nagyon érdekes kaland volt az életemben, és aztán másodszorra fölvettek pszichológia szakra, mindenki megdöbbenésére, hmm. vagy egyik tanárom mondta, az gimnáziumba félrehívott, és mondta, hogy Petra, az életemet átlag embereknek találták ki, és egy egyetemet el tudsz végezni, mert átlagos képességű vagy, de pszichológus sose lesz belőled, mert nem vagy oda elég jó. De én ezt így elengedtem a fülem mellett, nem mondom, 12 éves korom óta tudtam, hogy mit akarok tanulni, vagy mit szeretnék csinálni, úgyhogy ilyen szabadon nem hallgattam senkire, csak mentem a saját kitűzött célom felé, és másodszorra fölvettek, és akkor elkezdtem az életem egyik legjobb öt évét az egyetemen Pécsán. Megtudtam azt, hogy kitartó vagy, lehet mondani? Igen. <gül> Pici gyerekkor, de nem feltétlenül, most áttérnék a tanulás módszert arra. Hány éves korig, mindenki mást mond, van alapmegegyezés, azért plusz-minusz, szóval hány éves korig inputálódik be, mennek be a szisztemünkbe, az emberi systembe az információk? Azt mondják, hét éves korig. Valaki azt mondja, három. Te erről milyen információkkal rendelkezel? Hát most milyen információt? Tehát, hogy, hogyha tanulásról beszélünk, és én, mint a tanácsadó, azzal foglalkozom, most már 14 éve, hogy én tanulni, tanítok gyerekeket, tehát hogy a, az iskolába szükséges információkat hogyan tudja a leghatékonyabban megtanulni a gyerek, én ezzel foglalkozom. Ilyen szempontból szakmailag, amikor értelme van tanulásmódszertan tanítani, az ötödik osztálytól van szakmailag értelme, tehát tíz éves kor fölött, és onnantól kezdve bármikor. Ez jó, ez jó. Hasznos, Igen, ez Hogyha valaki megtanult tanulni. Ezt megragadom. Ugye az alapok, tehát a szülő, a, ha valaki bölcsi, ovi, ezt végigjárja ezeket a lépcsőket, akkor ugye az ott, akikkel ott találkozik, akik segítik az ő életét, azok által átadott információk. Ez így hogy három éves kor, vagy hét éves kor, vagy hol van ez plusz-minusz természetesen, amikor tényleg minden alap bement. Hát ezt nem mondom, hogy milyen információkra gondolsz, hogy ezt már ilyen fejlődés léptán, vagy kognitív fejlődés lélektan, azért ilyen szinten én ehhez nekem mondjam, hogy így Jó, nem. Na, akkor azt nem mondszolgatom. Hát én azt gondolom, hogy nyilván nagyon meghatározott az első két év, ugye arról szól, hogy megtanul járni, beszélni. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon intenzív időszak. Az óvodáskor megint egy másfajta információknak, meg készségeknek az elsajátítása. De mondom, én ezzel a én nem foglalkozom nem is tudok erre olyan, olyan szakmai választ adni, ami, ami számomra korrekt lenne, úgyhogy inkább így maradnék az én korosztályomnál a tíztől fölfele is, ahogy válaszoltam korábban. Igen, és a gyermekeiteknek ugye úgy ott és akkor adtátok oda azokat az információkat, amikből aztán eljutottak odáig, hogy kedvesek, tehát ilyen alapokkal tisztában vannak, amit szerintem én nem tudom, más is így fogalmaz, vagy nem, én át tudok adni a gyerekeknek az az, hogy megkérem, hogy köszönje meg amit kap mindenkinek, bárhol van, már most a maflásokat ne, tehát tisztességet értek ez alatt, illetve, hogy köszönjön. Most a sorrend mindegy. Ezen felül szeretetet, a többi az már, tehát ilyen illemtani dolgokat, egyéb mást hogy hogyan kell tanulni, ezt most majd te fogod elmondani. Mi az alap? Én, aki, aki úgy érzem, hogy soha nem tudtam tanulni, mert izgulós vagyok, talán adhd és és talán minden is, kell elképzelni a ti, mert ugye azt mondtad beszélgetésünkön kívül, hogy a férjeddel együtt dolgozol, tehát, hogy ti mi alapján dolgoztok? Hogy, hogy kell ezt elképzelni? Honnan indult ez az egész? Amikor én végeztem a, az egyetemen, akkor adódott egy lehetőség, hogy a gyerekklinikán kezdtem el dolgozni, a Fejlődés Genetika Intézetben. Ez Pécs. Pécs. Pécs, ahol a gyerekeknek a képességeit mértem, tehát tanulási képességeit, intelligencia vizsgálatokat csináltam különböző életkorokban. Nagyon intenzív, nagyon hasznos, személyiségformáló és szakmailag meghatározó Része volt az életemnek ez a, ez a két év. két se gyerekekkel se klinikán nem akartam dolgozni, úgy gondoltam, aztán így mégis ott kötöttem, ki és abszolút hálás vagyok ezért a jó Istenek ezért a két évért, aztán pedig a Baranya megyei szakértői vizsgálba szakértő bizottságba kerültem pszichológus szakértőnek, ahol ugyanezt a munkakört vittem, tehát intelligenciát, vizsgált, tanulásképességeket, nagyon érdekelt, ez a kognitív pszichológia, vagy teljesítmény pszichológia, és minden, ami ezzel kapcsolatos volt, én állam, nagyon fogékony voltam, és így jutottam el egy továbbképzésre. Ugye intelligencia, a tanulási képességek, ha már teszteltem, akkor volt egy ilyen továbbképzés, ami a tanulást technika tanfolyamról szólt, és én ezt végighallgattam, ez egy háromnapos, nagyon intenzív képzés volt, és ott ilyen lámpák gyúltak a fejembe, hogy úristen, ez mennyire fantasztikus, én nem is tudtam, hogy a tanulást lehet tanítani. Hm és hogy milyen jó lett volna, hogyha nekem ez 12 éves koromban valaki megtanítja egy tanfolyamon, vagy megmutatja, hogy hogyan lehet tanulni, és ugye fontos része volt az életemnek a tanulás, nekem ez ilyen missziómmá vált, ha ezt lehet tanítani, akkor tanítsuk, mert nagyon sok család és gyereknek az életét lehetne megkönnyíteni azzal, hogyha hatékonyan tudna tanulni. És hazajöttem, és a férjemnek, aki egyébként villamosmérnök-mérnök tanár, és foglalkozott is magánnapközi keretében magántanításra, tehát igazából ő volt a tanár kettőnk közül. És mondom neki, hogy úgy ilyen fantasztikus volt, és hogy, hogy én ezt szeretném művelni, ezt a területet, és hogy kidolgozom a tanfolyamnak az anyagát, és, és hogy én ebben mekkora fantáziát látok, és ez milyen fontos, hiánypótló terület. Rám nézett és azt mondta, hogy hát én nem tudom elképzelni, hogy valakit az érdekel, meg valaki ezért még fizetne is, de ha akarod, ott csinált, támogatlak. És akkor neki is kezdtem, egy évet olvastam rengeteg szakirodalmat, kidolgoztam a tanfolyamnak az anyagát, amiből a mai napig egyébként tanítunk. De 14 alkalmas tanfolyamon az egész tanulásnak a folyamatán végig megyünk és egyszer úgy alakult, hogy valamiért nem tudtam megtartani az órát, de már nem tudtam lemondani, és mondtam neki, hogy figyelj, itt az anyag, olvasd el, és létsz és tartsd meg helyettem, mert nem, nem tudok is, te meg tanár vagy, értesz hozzá, te már korepeteltel, létsz helyettesítsél, és hát így némileg így ezen, de aztán így elvállalta és helyettesített engem, és utána úgy jött haza, hogy hú, ez tök jó volt, és hogy ez milyen jó, és akkor ezt csináljuk közösen és ő is elment erre a továbbképzésre, úgyhogy így lettünk tanulnástechnika trénerek akkor még, aztán pedig pár éve indult a Pécsi Egyetemen egy olyan szakot hogy tanácsadó, módszert hogy úgyhogy akkor pedig együtt jártunk egyetemre egy éves szakképzés során, és akkor mind a kettőnknek lett erről egy diplomája, és akkor így közösen dolgozunk a vállalkozásunkba. És hát nagyon sok mindenre igaz, hogy mondta egyszer az egyik ismerősünk, hogy úgy, Működünk, legalábbis az ilyen szellemi termékekre vonatkozóan, hogy én hozom az ezüstöt, a jó megmunkált, jól kidolgozott, tiszta ezüstöt, ő pedig elvégzi az ötvös munkát, mert hogy maga a marketing része meg egyáltalán az, hogy ez ilyen szintre nőtte ki magát, az az ő üzleti szemléletének, vagy ötvös munkájának köszönhető. Úgyhogy ez a mi történetünk együtt, 15 éve, Vezetjük a tanfolyamainkat Baranyába, tolnába Vasmegyébe, és büszkén mondom, hogy több mint 2000 diákot tanítottuk meg, mert megtanulni az elmúlt 15 évben. Na most akkor én leszek a 2001-edik, aki a következőt kérdezi: anyukám befizette, meg apukám is, most jöttem erre a tanfolyamra, 12 éves vagyok, nagyon izgulós, ADHD és minden bajom van, egyáltalán nem érdekel semelyik óra sem, talán még mondjuk a testnevelés mondasz valamit nekem, segítesz rajtam, vagy most mit kell csinálni? A szeruzát, vagy segítesz? Most csinálod? Vagy mi lesz most? Szóval ilyen gyermekbe jön, mit csináltok? Hát, nagyon sok ilyen gyerek jön be, aki mindent szeretne csak ott nem lenni, meg egyáltalán a tanuláson kívül bármit szívesebben tenne. Ráadásul még el is rángatják, hogy a szabad idejében is a tanulásról tanuljon. Hát, innen szép nyerni, tehát a vesztes pozícióból indul. Tehát, hogy nyerni fogok a végére, jó. De néha bele fogok szólni, mert izgulós vagyok, és nem bírok itt ülni, jó? Idegesíteni hát az, első, az első, amivel én meg szoktam kínálni a gyerekeket, az az, hogy, hogy abba ugye megegyezhetünk, hogy tanulni mindenképpen kell. Nem. Nem. Nem. De. És meg tudsz hogy meg rak, Valahogy el kell végezni, tehát száz évig nem lehet az ember ötödikes, tehát hogy azért valami, valamilyen szempontból muszáj tanulni ahhoz, hogy legalább a tanköteles koráig végvigy az iskolát, tehát hogy valamennyit kell tanulni. Akkor mi lenne, hogyha ha megmutatnám, hogy hogyan kell minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban tanulni, akkor gyorsan le tudnánk az összes Jó, állatot. akkor vége, ugye? Most. Aztán most vége. Már más. vége? Már megmutattad. Nem? Kész? Vége? Most én tényleg a gyerek hát, vagyok, Tanít hát meg. a gyerekek nem tanulni. szoktuk azért ennyire, ennyire aktívak lenni, különben ellenállóak. Bocs. Akkor visszafogom mondani. Erre nekem azért több időn van. Uh -huh. De tényleg azt szokott lenni, hogy eleve ilyen jönnek, aztán van egy ilyen egyórás ismerkedésünk, ahol már sokat lazulnak. Ezt tényleg el szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy tényleg mindenképpen kell tanulni, tehát addig fogják gyötörni a szüleik őket, hogy egy muszáj, valamennyi időt a tanulásra folytani, akkor ezt tegyék meg úgy, hogy ha már oda kell ülni az asztalhoz, akkor ezt minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban kihasználják, és annyi minden sok más dolog van még, ami izgalmas feladatokat tudjuk le, és utána lehet csinálni más dolgokat. 14 alkalmas tanfolyamény, tehát azért, hál' Istennek ilyen szempontból van időm megnyerni őket, és igyekszem is olyan légkörű órákat tartani, meg én egészen másképp dolgozom, mint szerintem sok pedagógus, tehát nekem saját módszerem van, játékosan meg más. Tehát igyekszek egy nagyon elfogadó, nagyon barátságos, nagyon jó légkört. Teremteni játékosok az óránk, gyakorlatorientált, és nagyon kevés. Sőt, alig van gyerek, aki lemorzsolódik, vagy alig van gyerek, akit aztán nem tudok megnyerni magamnak. Úgyhogy Zoli, ha adnál nekem 14 órát, akkor valószínűleg jobban meg tudnálak nyerni, mint 5 perc alatt, mert hogy azért annyira én se vagyok jó, hogy öt percet megnyerjek valaki. Egyértelmű, viszont ugye nem lehet elárulni, most 14 órát nem lehet elmondani, nem lehet bemutatni, de olyan dolgot átadni hangban, szóban, amely mondjuk felcsigáz engem, hogy ha én vagyok saját magam szülője. Tehát ha én szülőként azt mondom, hogy be jó lenne megtanítani, megtanulni, hogy hogyan is csak én otthon, vagy elviszem hozzátok, és ti miben segítetek? Valami konkrétum, pici hajtóerő, egy pici titok van-e, amit el lehet árulni? Nehezett kérdezően szempontból most, de van. Persze, mert 14 óra, óra értem. Órákit tudnék volna mesélni nyilván, mert hogy azért minden segítség, vagy minden apró kapaszkodó tök jól tud jönni. eleve is azt szeretném tisztázni, hogy szerintem nem a szülő feladata megtanítani gyereket tanulni, nem, ezzel ez is van vita. Én azt gondolom szakemberként, hogy nem, így is eléggé terhet, mert úgy értem, hogy terhet a gyerek kapcsolat, hogy most meg a fogad, gyere már, öltözél, tudod, tehát elég sok ilyen... Nem, én nem is hallottam. Elég szépen. sok ilyen súrodási pont van, és, és a tanulás az meg még rátesz egy lapáttal, és én azt gondolom, hogy az nagyon nehéz, amikor a szülő akarja, vagy a szülő akarja jobban. Azt gondolom elsősorban, hogy a szülőnek szülőnek kell lenni, és a, a gyereket pedig meg kell tanítani arra, hogy önállóan tanuljon. Nyilván a szülő is tud ebben segítő funkciót ellátni, de nem úgy, hogy ő ülött a könyv fölött. Egyébként nagyon sok szülő megtesz, és azért jönnek hozzánk, mert egyszerűen már nem bírja, hogy akkor tanul a gyerek, amikor ő tanul vele, ő készíti a jegyzetet, ő olvassa fel neki, nem hmm. tudom. Tehát nyilván a gyerek egyébként csószul nem hülye, hanem abszolút kényelmes és kihasználja. A, a mindenféle segítségnyújtást. Én meg megszoktam kérdezni, hogy érettségizni, és újra ne szeretné a szülőm, hogy én biztos nem Igen. tudnék újra lerettségizni. Tehát azt gondolom, hogy a válláról levenném, én ezt a terhet vagy hát igyekszem levenni. Az én feladatom ma az, aki jön hozzánk, hogy megtanítsam a gyereket önállóan tanulni, de a szülőnek nagyon fontos segítő szerepe van a belépési és a kilépési pontnál kell, hogy ellenőrző szerepet kapjon. Tehát, hogy ez, ez abszolút lényeges, tehát nagyon sok idő az, amíg így eljut odáig a gyerek, és az a szülő nélkül azért többségében, vagy inkább azt mondja, hogy nagyon keveseknek megy, hogy tényleg felelősségtudata, meg célorientált viselkedésre, kitartással beüljön, és végigviggyi a feladatát, és aztán tényleg mindent tudjon. A szülőnek én abban próbálok segíteni, illetve a családoknak, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, és a gyerek is elfogadja, hogy az ellenőrző szerepet a szülőnek kell, hogy vigye, ameddig nem válik képesi arra, hogy önállóan megoldja a feladatait, végezze a tanulmányait, és akkor ezt próbáljuk egy olyan, vagy próbálom egy olyan hát motivációs rendszerbe belerakni, ami a gyereknek is elfogadható. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy keretrendszer, és kell, hogy legyen cél, illetve kell, hogy legyen jutalmazás, ami, ami azt gondolom, hogy az egyik fontos pontja ennek. Tehát érje meg a, a gyereknek is. Most az, hogy kinek mi a jutalom, meg milyen motivációs rendszer van, nyilván ezt személyre kell szabni. Nagyon sok rossz családi lét van, családok mennek tönkre, és nem feltétlenül az a fontos, hogy mi van a gyerekkel hogyha te ezek birtokába jutsz. Tehát birtokába jutsz-e a családon belüli dolgoknak? Hogy élnek? Mi a kapcsolat a gyerek-szülők között? Mert szerintem ez egy alap, ott most eszembe, hogy meséltél, hogy tulajdonképpen azok nem fogják odavinni a gyereküket, akik nincsenek jól. Ezekkel tisztában, vagy tudtok ilyenekről, hogy kik azok a szülők, kik azok a gyerekek? Milyen háttérrel Családi légkörben rendelkeznek, illetve vannak? Hát nyilván látok egy csomó mindent. Ugye csop, nagy és csoportban dolgozok, illetve a magárendelésem keretében, nyilván ott egyénileg, ott, a, ott egészen más keretek között tudok dolgozni, tehát ott eleve van a szülővel egy, de a szülő meg a gyerek egynéz, amikor és nyilván ott azért több időm és onnan más, mások a keretet, ahol így jobban, jobban belelátok, azért több mindenbe. Amikor itt csoportban dolgozunk, akkor is találkozok az első alkalom a szülők, kell, illetve hát a gyerekekkel való munka során azért vannak dolgok, amik nyilván látszanak, hogy nagyon fáradt, nagyon sápadt, nem tudom, nagyon eleven, tehát nyilván csomó jel lehet. Nagyon jó kapcsolatunk van a, a szülőkkel, azt tudják, hogy bármikor fölhívhatnak, és akkor konzultálhatunk, de olyan is volt, hogy, hogy én hívtam föl a szülőt, hogy én most úgy látom, hogy gond van, és akkor igyekszem őket, hogyha nem az én kompetenciám keretei között van a, a, a probléma, akkor akkor igyekszem őket tovább menedzselni. Együttműködőek a szülők, ha ilyen történik? Igen. Tehát nincs az, hogy az én gyerekem jó, nem mondja már azt, tehát ilyen azért nincs. Van egy hagyja intelligencia. Nem, nem. Hát eleve azt gondolom, hogy kell egyfajta hozzáállás vagy értékrend, hogy, hogy a szülő lássa azt, vagy, vagy értse azt, hogy amit tanulni a ami tanfolyamunk, az egy, az egy jó dolog, az egy hasznos dolog. Nyilván van, aki legyint rá, és azt mondja, hogy ez egy hülyesség, vagy de a gyerek úgy is tud tanulni, vagy, tehát nyilván ez így széles spektrumon mozog. De gyakrabban azt mondják, hogy az én gyerekem jól tanul, nem kell neki segítség, én is tök jó tanuló voltam, de hogyha megerősítettek volna, hogy abba, hogy ezek a módszerek jók, meg még mutatnak hármat, akkor sokkal korábban végzek, meg sokkal hatékonyabban tudtam volna elvégezni a felatomat. Most valaki ezt így látja, saját tapasztalatból érzi, és nyilván akkor örül, hogyha van ilyen lehetőség, van, aki meg azt gondolja, hogy ez hülyesség. Tehát, hogy nyilván itt a szülőn múlik nagyon sok minden, de hát ugye legalább 2000 család, vagy nem tudom, tehát 2000 fő körül van már, ugye, akik így hozzánk jártak, ugye ezt mondtam. Úgyhogy én nagyon jó, együttműködő, normális szülőkkel találkoztam tényleg az elmúlt 15 év során, úgyhogy nagyon hálás vagyok értük. Ma is kaptam épp egy e-mailt, hogy három éve járt hozzánk az ötödikes lányuk, és most a kisebbik gyerek is, ötödikes lesz is, hogy akkor hoznák újra a gyereket, vagy a kisebb gyereket is hozzánk, hiszen annyit profitált a nagyobb gyerek a mit folyamunkból, hogy mindenképpen szeretnék ezt a lehetőséget megadni a, a fiúknak is. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy ha a munkánk minőségét meg visszaigazolja meg a mi munkamorálunkat, a mi módszerünket, vagy egyáltalán így a a jó kapcsolat, tartásunkat, hogy később a következő gyereket is ránk bízzák. Pont ezt a kérdéskört szerettem volna kicsit bontolgatni, mert hogy ugye 15 évről beszélsz, van-e mondjuk 12 éves visszajelzés, hogy ott volt nálad a 12 éves Jolánka, 24 éves, és akár ő megköszönte személyesen e-mailben bárhogy. Ilyen van, volt? Igen, szokott lenni, és nem annyira régen volt egy ovóbácsi egyébként, aki... <gül> 30 éves most, tehát az első csoportjaink között járt. A tanfolyamunkra is összefutottunk egy, egy esküvőn, és mondta, hogy gimnazista volt, amikor jött hozzánk, és hogy ő, ő ott tanult meg nálunk jegyzetelni, és utána a főiskolán is abból élt, vagy abból, vagy úgy tanulta, ahogy mi tanítottunk neki, és ő mennyire hálás, és ha lesz gyereke, akkor és annyi idős lesz, akkor majd küldi hozzánk, mert hogy imádta az óráinkat, és nagyon hálás mind azért, amit tanítottunk neki, tehát és ő mondom 30 éves, aztán volt olyan, aki kollégám lett azóta, és a tanítványom hm, volt, mert jó pedagógus lett, úgyhogy sok-sok pozitív visszajelzés van, az idő az a munkánk minőségét bizonyítja, megjelzi, és azért rendkívül hálás vagyok ezt nem csodálom, most ezt így végig gondoltam, és én szokták azt mondani, hogy végig futta a hátamon a mit tudom én. Kiszámolgatja az ember, plusz-minusz 15 éves volt, és 30 éves lett, és azért az, azt, hogyha belegondol az ember a saját életvilágába, hogy milyen volt, én ennyi idős, és aztán milyen lettem. Hát ez izgulás. Sőt mondok, sőt sőt ha, ha már itt vagyunk. Ugye én az egyetemen is tanítottam a módszertant, egy pár év óta a bölcsisztatudományi karon, és a műszaki informatikai kar is kölcsönkér, most már harmadik éve a BTK-tól, és akkor ott ül veled szemben 400 első éves mikes hallgató, azért az, azért az egy kemény ügy, hmm. <gül> hogy, hogy megfogjam őket, és nagyon büszkén mondom azt, hogy a BTK-n, ahol választható óra a tanulhatékonyabban című kurzusom, azt én a hallgatóktól tudom, hogy öt másodperc alatt betelik, amikor megnyílik a Neptumban az órafelvétel, mert híre ment, hogy jó, és aztán tényleg sok-sok e kapok, hogy tanárnő, legyen és engedje meg, mert nekem annyira kellene ez a kurzus. és hmm. olyan jókat hallottam róla, és legyen szíves, engedje meg, hogy valahogy fölfegyem a kurzusát. Úgyhogy hmm. ezek mind azt bizonyítják, hogy jó, amit csinálok, vagy csinálunk. Izgulás? Mi a tapasztalás? Mi a legnagyobb probléma a gyerekeknél ebben a korban, ami miatt nem tud valaki tanulni? Vannak-e ilyen, ilyen összefoglalók? A teljesítményszorongás, meg ugye, a, amit te izgulásnak mondasz, hogy az vizsgaszorongás, vagy teljesítményhelyzetekben való teljesítményszorongás. Foglalkozom vele nyilván a tanfolyamunk alatt is, de az egész más folyamat megyek végig, azért nyilván mutatok olyan, vagy van, van erre egy-két alkalom, amikor stresszcsökkentő technikákat mutatok, mit tudom én, például légzést, vagy a negatív gondolatokról beszélek, hogy hogyan kell ezokat száműzni, ami ugye mind stresszkezéshez tartozik, tehát, hogy ott is van szó róla, de nyilván valakinek ez így nem elég, úgyhogy olyankor, akinek erre nagyobb igénye van, vagy kell ezt lazítani, akkor vele dolgozom egy külön, és így ilyen 5-6 alkalom, amikor kifejezetten tanuláshoz kapcsolódó és testcsökkentő technikákat mutatok, azért ez nagyon hatékony tud lenni. Nyilván ebbe bevonom a, a szülőt is, meg, meg így, Sokat beszélgetek így a gyerekkel próbáljam nyilván ezeket a módszereket személyre szabni, tehát van bőven egy arzenál, amiből ő kiválaszthatja azt a módszert, amivel ő legjobban tudja a leghatékonyabban megnyugtatni magát, vagy akár mentálisan fölkészülni a vizsgahelyzetre, dolgozatra, érettségre és nagyon büszke vagyok az egyik tanítványomra, aki azzal jött januárban, hogy nagyon erős matematikai szorongása volt, egy jó képességű gyerek minden másból, négyes ötös volt, matekból éppen, hogy csak súrolta a kettest, ugye érettségi előtt állt, és egy ilyen két-két és fél hónapot dolgoztunk rajta, hogy sikeresen vegye az érettségit, és amikor megkaptam az SMS-t, hogy négyes lett a matek érettségi, és senki nem érti, hogy mi történt, a matek tanár, és senki más, mm. akkor én tudtam, meg nyilván a, a fiú is tudta, hogy ez minek köszönhető, hiszen nagyon megdolgozott azért, hogy az matek érettségén úgy fölkészült mentálisan, hogy meg tudta érni, pedig addig éppen, hogy csak elértem mindig a kettest, úgyhogy nagyon működnek ezek a technikák. És ezek mind ott dőlnek el fejben, mentálisan? Igen. Sok, persze. Ugye, Tudjuk, hogy egy csomó minden fejben durál. Nem, nem, mert azért sokan beszélnek arról, hogy most, hogy van az Isten, van a sors, van a az mindenféle más megközelítés. Nem hát de biztos, tudod, új, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tehát, ugye igen, az valaki ezt is vallja, vallja, de valaki csak úgy megy. És akkor itt adódik a kérdésem, te érzés vagy tanulók típusú vagy, típusú ember vagy? Példa. Jön a gyermek, azt mondja, hogy ez van, az van, szülővel beszélsz, oké, okay, és elindul a kapcsolatotok. Kell érezned, vagy érzed a gyermeket? Hát szerintem a, a, a pszichológus munka ötvözi a kettőt, tehát nyilván kell hozzá egy hatalmas tudás, és nyilván kell hozzá maga a... Melyik kell a, előbb? A, a, a az megérzés, a, a, nem tudom, hogy megérzés, a, a, a ráhangolódás, vagy a, olyan szintű figyelmed a, a kliens felé, hogy megérzel, vagy érzel dolgokat, de én ezt a kettőt nem tudom szétválasztani. Melyik jön előbb? Melyik a fontosabb? Te, ha visszamész a hát, gyermekkorodba, hát ez... mennyire voltál érzés? Te azt mondták, hogy jaj, nem tudsz főzni annyira jól, akkor inkább csak Ez rossz érzés. Ugye? Én szerintem a kettőt nem, de kettőt nem lehet szétválasztani, de tehát hogyha az a kérdés, hogy hallgatok a megérzéseimre, akkor igen. Tehát, hogy volt olyan, amikor akár egy feladata, vagy nem tudom, munkám során, én úgy éreztem, hogy nem, nem tudok valamire együtt dolgozni valakivel, vagy egyszerűen nem tudom azt a feladatot elvállalni, vagy rossz érzésem volt az a kapcsolatban, hogy, tehát ez nem az én utam, nem az én feladatom, igen. akkor igen, ilyen szempontból sajnos nem elég korán, mert sok mindent nyilván az ember így, Na, tehát inkább azt mondom, hogy nekem is meg kellett tanulnom nemet mondani, miközben tök jól lehet volna ezt hamarabb megtanulni, és mindig beigazolódott, hogy úgy éreztem, hogy ezt nem kellett volna így bevállalni, és, és mégis megcsináltam, és az nem volt feltétlen mindig olyan jó. Igen, tehát, hogy ilyen, ha ez a kérdés, akkor természetesen hagyatkozom így az érzéseimre, vagy a megérzéseimre, tehát nem vagyok egy kifejezetten csak fejből élő, vagy agyból élő ember, de csak, csak a megérzéseimhez se szabad szerintem az embernek csak arra hagyatkozni. Szerintem akkor jó, hogyha ez a kettő a tudás, meg az érzések legebbis a munkám során, hogyha összekapcsolódnak. Furcsát fogok mondani, illetve előtte kérdezek. Szerinted az ember hangja, az meghatározhatja a lelkét? <gül> hát a hang az biztos, hogy egy nagyon érzékeny műszer. Szokták mondani, hogy az árulkodik a legjobban, de ezt a hanggal foglalkozóta jobban érzed, én hogy, csak, hogy... Én csak nem, én nem érzem, én nem tudom, ez jön belőlem, tehát fogalmam sincs, én nem tanultam erre rá, hogy na most akkor. A te hangod, nem udvarolni fogok, a te hangod egy lágy, egy türelmes, biztos tud szíleges lenni, tud szíleges lenni? Mennyire? Százon, kétezer? Szóval, hogy, hogy a gyermekek bizonyára... Tudok, azért azért az el kell jutni. Igen. Bizonyára a gyermekek megérzik ezt a ezt a valamit, ami belőled árad. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen hanglejtéssel, hogyan idomulunk, hogyan csináljuk azt, amit éppen jelen esetben, ugye, hát te is a, ti is a párodala hangotokkal is dolgoztak. Neked mi a fontos most? Az Bár életedben. Az életedben. Hát számomra most a legfontosabb kérdéskör az az egészség, és azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem elcsépeltségből mondom, hanem az utóbbi időben azért volt egy-két egy komolyabb, vagy nekem komolyabb feladatom így az egészségemmel kapcsolatban, és ez tényleg egy érték. Tehát, hogyha egészség, egészség van, akkor utána csomó minden megoldható. Vagy te, te, hogy... Szóval ez egy nagyon fontos érték. Erre csak akkor jön rá az ember, vagy csak akkor foglalkozik vele, amikor jön ez a bizonyos, nem vagyok annyira egészséges, vagy az életkor, vagy... Hát nem tudom, az én életemben ez, ez mindig egy fontos dolog volt, de amikor a gyerekünkön dolgoztam, és ott azért látott az ember sok mindent. Tehát amikor vizsgáltam a, a genetikailag, vagy genetikai problémával, vagy különböző szindrómákkal született gyerekeket, vagy a, akármilyen születési problémából, vagy szülés közbeni problémával, szerzett ö, sérülésekkel jövő gyerekeket. Tehát amikor itt nagyon komolyan arcú csapott az, hogy ez nem olyan természetes, hogy valaki egészségesen születik, akkor én, nem, én emlékszem rá, hogy, hogy amikor befejeztem a munkát a gyerekklinikán, akkor egyrészt nem voltam képes buszra szállni sem, Tehát, de annyira megérintettek a, a családoknak a sorsai, a gyerekeknek a, az állapotai, hogy gyalogoltam munka után mindig, és, és akkor hálát adtam, hogy úgy jó, hogy tudok járni, hogy van két kezem, hogy látok, hogy, hogy tudok gondolkodni, hogy tudok beszélni, hogy, hogy jól működnek, vagy egészségesek a belső szerveim. Szóval, hogy, hogy nyilván, amikor van egy másfajta viszonyítási pont, akkor ez így arcú Tudja csapni az embert. Akkor hogy... mégis csak érzésebb ember vagy, ha most ezt mondod nem buszztál, nem, volt, kellett gondolkoznod, akkor, akkor ez az irány, ez erőteljesebb lehet talán. Mondtál egy szócskát. Nagyon sokat mondják a, az emberek, ezt használják ezt a szót. Hála. Értem én, de mit kell ilyenkor érezni. Ez egy ilyen nagyon furcsa kérdés. Mit, mit éreztél akkor? Mert, mert ezt dobálják az emberek, hogy hát legyél, hálás azért, amit van. És ezt hogy kell akkor azt érezni? Mert hát én maga... nagyon mély ajándéknak éreztem, hogy... Ék, de hogy? Ő, hogy, hogy van az? Problémát. Akkor én, én hideg hát tényleg Zoli, egy szem... vagy... ez egy tekintetben. nem tudom másképp elmondani neked, hogy tényleg, amikor örülsz annak, hogy képes vagy járni. És tényleg hálás vagy azért, hogy képes vagy egyik ö, métert a másik után önállóan megtenni. Tehát ez nekem ez ennyire mély, mély érzés vagy érzés, vagy gondolat volt, mert hogy ugye nagyon sokat láttam, akik tényleg nagyon súlyos problémákkal születtek, és ugyanakkor egy ilyen felszabadító érzés is, hogy, hogy tudsz mozogni, látsz, beszélsz, ezek, ezek nekem fontosak. De ezt nem elcséppeltségben mondom, hanem tényleg ilyen nagyon mély Megérinted. megélése, uh -huh. hogy, hogy ez egy ajándék, és hogy ezeknek kell tudni örülni. Mi volt a fontos neked az életedben korábban. Most említed sokat az egészséget. emlékszel eszedbe jut-e? Azon túl, hogy pszichológus szerettél volna lenni mindig is, az nagyon fontos volt, kitartó voltál, azt fogalmaztuk meg. Mi volt a 20-30 évvel ezelőtt, nem tudom, valamikor. A jól lét, és akkor ezt értem így testileg is, lelkileg uh -huh. is. És akkor most jön az, hogy te mit kérdeznél magadtól? Hogy volt -e és melyik volt a sorsfordító sós, pillanat az életemben. Van rá válasz? Szabad? Van. Igen. Mondtam. Van. Beszéltem is róla egyébként. A, a gyereklinikás munkám az egy abszolút sorsfordító pont volt, hiszen így született meg a kognitív pszichológus, vagy a, a tanulásmódszertani tanácsadó, vagy legalábbis ez az irány, ami később aztán kinőtte magát, hogy a gyakorlati pszichológus munkám során azzal tett, hogy ott kezdődött. Te jó helyen vagy most? Igen. De jó ezt hallani is. De nagyon, nagyon elégedett vagyok az életemmel, imádom a munkámat, Ez nagyon nagy szenvedéllyel is. Ez mint hallatszik. Nagyon szenvedéllyel, és, és hát értékteremtően szeretném, illetve igyekszem művelni. Tényleg hálás az életemben dolgozhatok, imádok a fiatal felnőtteket dolgozni, rengeteget tanulok tőlük, és ugyanígy a gimnazistáktól, az általános iskolásokig, és nagyon hálás vagyok a szülőknek, akik rám bízzák a gyerekeiket, hogy tanítsam velük, vagy tanítsam őket. Akkor régen a akkor én kicsit így el is szoktam magam sírni, hogy úgy megszeretem a gyerekeket, és hogy olyan nehéz őket elengedni, és azért szeretetet is kapok vissza. Tehát nekem az abszolút mértékben siker, hogy, hogy tényleg minden órámra jönnek, Egyetemen is igyekeznek. Jó, tényleg jó visszajelzéseket kap az ember, hogy, hogy van értelme annak, amit, amit tesz. Ez számomra nagyon fontos, hogy legyen értelme annak, amit csinálok. Kapsz tőlük ölenést? A kisebb gyerekektől igen, igen és ritkán. Tudod inkább így a, nem is kifejezetten a fizikai, tehát fizikai ölelést keveset, de szeretetet, rengeteget mm -hmm. kapok tőlük, de... ahogy viselkednek, ahogy viszonyulnak felém, ahogy jönnek az órára, ahogy megosztják velem esetleg a problémáikat, Aha. ez mind nagyon jó. Evolúció és párválasztás. Az evolúció jelen esetben érzésben, képben vagy, vagy érdekel, vagy már teljesen, vagy nem? Persze, vannak evolúciós pszichológia tantárgyai, amit az életemen oktatók továbbra is szenvedéllyel fordulok eh, tudományterület felé, de kétségtelen, hogy nem vagyok most benne annyira ellentétben a kognitív pszichológiával, vagy a tanulás mint mondjuk mondjuk tíz éve benne voltam, de, de szeretem is, és, és hálás azért, hogy továbbra is vannak, vannak ilyen jellegi óráim az életemen. Pár Párválasztás. Akkor már nem érdekelt onnétoközben, nem érdekelt, amikor jött a férjed. Fehér lóval érkezett? <gül> Majdnem. <gül> Fekete BMB-vel. Fehére. És amíg érdekelt, akkor ott mi volt az a legfontosabb, karmatikusabb pontja a te ismereteidnek, amikor azt mondtad, hogy na rájöttem valamire, volt-e ilyen? Hogy mi alapján a a mi Igen, csinálta? mi alapján jön össze két ember, vagy nem tudom, milyen részével foglalkoztál, hova mentél, mennyire mélyedtél, és mibe. Most a tudományterületet kérdezett? Ami, hogy most nem, nem ami tudom, téged kérde érintett. Összecsomagolva, hogy ugye ezt te tanultad könyvekből, illetve az életben is ugye kerestél. És ha ezt összegyúrod, most ennyi év távlatából visszanézel, akkor voltak-e ilyen megvilágosodási pontjaid? Na, az a két ember azért jött össze, mert az a két ember azért vált, mert az így nézett ki, az úgy nézett ki, kívülbelül. mit? Hát, ugye, az én, az én uh, PHD kutatásom arról szólt, hogy önmagunkhoz hasonló partnert választunk-e inkább, vagy az ellentétes neműszülőnkhöz hasonlót. Na és miért mind, mind a kettő működik egyébként, ez most egy hosszabb beszélgetés lenne, tehát mind a két uh, mechanizmus működik, az, az én életemben ez úgy, úgy jelent meg, hogy amikor megérkez, meg, megismertem a férjemet, és túl voltunk az első randevún, akkor nekem volt egy ilyen hazaérkeztem, vagy így megérkeztem érzésem. Uh -huh. Nyilván, ami abból is adódott, hogy nagyon sok mindenben hasonlítottunk egymásra. Ez fontos? A haso egymásra való hasonlós, vagy más egymás... igen, abszolút. Tehát ez egy abszolút mérték, és ugye itt aztán meg visszaköszönte az is, hogy nem csak mi hasonlítunk egymásra, hanem ő nagyon sok mindenben hasonlít az édesapámra. Úgyhogy ő, ő ilyen szempontból így megerősíti azt, hogy mind a két általam a tudományban tesztelt párvalasztási mechanizmus működik az életben. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen fordulópont volt, a mi találkozásunk, és mondom tényleg az első randi után azt éreztem, hogy jó, akkor egy most így, így hazataláltam, vagy hogy így otthon vagyok, vagy a szívem így megérkezett. Ez mikor volt? Hány éve vagytok együtt? Ismeritek egymást? 2006. szeptember elsőjén volt Azt az első. a pont mint, hogy... így. Na hát akkor ez a beszélgetés, most van itt, itt abszolút aktuális. Ennyi idő elteltével. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneraptól? Azt, hogyha egy napra bárkivel a történelem, történelmi személyiségek, vagy bárkivel cserélhetne, vagy a helyébe helyezkedhetne egyetlen egy napra, akkor ki lenne az az ember, akinek az életét egy napig élni. <gül> élni Nem kinevetlek, ez ő... jó. Igen? Tessék? Nem kinevetlek, ez jó, tetszik, izgalmas. Igen? És hogy milyen gondolatokat és érzéseket várna ettől, amit te, amiket így esetleg tanulna? Van kedvenc könyved? Nem pszichológiai jellegű, bocs. Vagy akár lehet íród, Hát, ami nagyon meghatározó volt életem egy szakaszában, az a Koájónak az alkimista könyve, az nekem akkor nagyon beütött, amikor olvastam, ugyanígy a, a Mennyei Profécia, azt, azt, azt nagyon szeretem. Láttad a szakállal... filmet? Nem, nem, nem láttam. Hát azt mondom, hogy, más, mondani, hogy ne is nézd meg, szerintem a könyv az. Ú, mi erről Zoli beszélgettünk régebben, mert neked volt mindig belőle egy példányod, amit mindig tovább ajándékoztál másnak, nem? Ez neked is Tényleg. ugyanis hogy meghatározó könyv volt. Tényleg, és nem is kaptam vissza. Nem is tudom, megvan-e -e Többet Többet vettél, én emlékszem, hogy erről mi beszélgettünk, hogy többet, ha, többet vettél, és mindig elajándékoztad, és mindenkinek annyira tetszett, hogy nem kaptad vissza. Igen, hát ez így volt. A filmet egyszer megnéztem, vagy lehet, hogy kétszer is, de valahogy az nem jött össze. De akkor ezek szerint a könyvek jó helyen, vagy valahol vándorolnak, útközben vannak valaki más? Ezek ilyen meghatározó, meghatározó könyvek számon a szakmai. Lag, meg a Bereckayi Tamás evolúciós pszichológia könyve az, ami hmm. számomra nagyon Igen. fontos. Mostani pszichológusok, akik jelen pszichológusai, ők mennyire, mennyire követed őket, vagy tudsz -e róluk, mit tudsz róluk? Van Nem tudják Celebetet nem, kérdezel? nem celebet, hanem aki, aki azt mondom, hogy esetleg látható, hallható, most már, ugye nem az van, hogy tévében, rádióban, most már mindenféle podcast, mindenféleban is elérhetők tiktok -it. ott van-e jelen pszichológus, aki azt mondott, hogy na igen, ő tud. Na, igen. Minden, mindenképpen kiemelném, ő számomra egy ilyen nagy, nagy ikon. személyesen is ismerem, képződtem is nála egy fantasztikus embernek és szakembernek tartom. Nem pszichológus, de kapcs párkapcsolat kapcsolatos témákban szintén nagyon nagyra tartom a Mészáros Ádámot, aki mediátor és jogász egyébként. Őket kettejüket abszolút ö, kiemelném. Már csak azért is, mert évekig volt egy kurzusom az életemben, az volt a címe, hogy családi és párkapcsolati problémák, és ott a Gábornak a Könyve volt ez egyik tankönyv, és a, az Ádám sok gondolatát is bevittem a, a kurzusra, úgyhogy őket így meg is próbáltam így a jövő fiatal nemzedékének hmm. így tovább is adni őket, nagyon tisztelm és szeretem emberileg is, meg, meg így a munkásságukat is. De azt még meg kell kérdezzem, hogy igazából te, hogyha más életben lennél, nem, nem a te kérdésed ugrik be, hanem, hogy te másért, tehát élnél másként? Vagy így most jól vagy? Mondtad, hogy jól vagy, jó helyen vagy, eszedbe jutott ilyen esetleg, hogy azt másképp kellene csinálni Hát úgy Hol. szeretnék lazább lenni. Igen. Na, akkor lazulj el. Köszönöm szépen a beszélgetést, dr. Gyuri is, pszichológus, tanulásmódszertani tanácsadó. Hát, ezt még azért ebben még foggattalak volna, erre, erre nagyon kíváncsi. Bemennék egy, egy órára, vagy többre is, 14-re is talán. Köszönöm a beszélgetést, nagyon jó eset. Minden jót kívánok neked. És a csak Köszönöm a szépen, Zoli, megtiszteltetés volt, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Nagyon sok sikert kívánok neked. Honnan jössz? Hová tartasz?